Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Och det här är fortsättningen på Folkminnen som ett radioprogram som sändes varje vecka i Sveriges Radio under väldigt många år. Där fick vi information och kunskaper som vi faktiskt inte alls hade innan tack vare alla beskrivningar som vi fick från lyssnarna. Och kunde reda ut företeelser som vi inte kände till. Och eh, dagens podd ska till sina delar handla om precis ett sånt här tema. Och uppslaget har vi fått genom ett brev från en lyssnare i Bjärnum i Skåne som skriver till oss och undrar vad vi vet om oxveckorna. Hon skriver så här. Veckorna som följer efter julhelgen benämns på vissa håll i landet oxveckorna. Jag har aldrig hittat någon riktig god förklaring till detta begrepp utan att reflektera djupare har jag kopplat det till det tyngre arbetet som började då julens ledighet var slut. Och det skulle vara intressant att få veta mer om oxveckorna. Fanns det någon tidsmässig avgränsning av dem? Har ordet använts i hela Sverige? Och det här det är ju en sån fråga som vi redde ut på den tiden då vi besvarade lyssnafrågor i radioprogrammet Folkminnen i P, men det låter som det ett gammalt uppslag vi tagit upp Men det är det faktiskt inte för det är lika aktuellt fortfarande Än idag kan vi läsa i tidningarna om oxveckor och när de infaller och hur det ligger till Ja och eh, resultatet av den här efterlysningen den gången Det tyckte vi var väldigt intressant För att eh, vi bad ju lyssnarna att berätta vad de la in i oxveckor Och det kom ett drygt 50-tal brev och de här breven, de avslöjade att det råder oenighet om när oxveckorna infaller. Ett tjugotal brevskrivare, de hade fått lära sig att oxveckorna det är veckorna som följer efter midsommarhelgen och som sen fyller upp hela hösten. Och eh, om du, Kristina, eh, skulle ta ett av de här breven som vi fick och som handlar om oxveckorna under den senare hälften mm. av året. Då var det en brevskrivare som skrev Apropå oxveckor så sa min far som gärna tog en svänggång på midsommarafton Bäst att passa på att roa sig för sen följer oxveckorna. Som svar på min fråga vad det innebar fick jag veta att oxveckorna var de många arbetsveckorna utan avbrott av helger så följde fram till jul. Min far växte upp i Gävle och hans mor som tidigt blev enka var från norra Uppland. Ja, och eh, ungefär lika många radiolyssnare, ett 20-tal alltså, hävdade bestämt att oxveckorna, det var veckorna som följer efter julhelgen. Och en av dem skrev så här, oxveckorna är för mig veckorna som börjar efter 13 helgen och pågår ganska lång tid, kanske till fastan. Och det var min mamma född 1923 som varje år noterade och kommenterade denna period som jag förknippar med arbete, sparsamhet, vardag. Ett slags normalisering efter julens och nyårshelgens utsvävningar. Mammas föräldrar härstammade från Hälsingland respektive Sörmland. Att oxveckorna skulle vara en tid under hösten vände jag mig bestämt emot, så skrev alltså en av dem som kommenterade. Vår efterlysning av oxveckor. Poeten Maiken Johansson som föddes i Malmö- men kom att tillbringa den senare delen av sitt liv- som frälsningssoldat i Stockholm. Hon hörde till de som förknippade oxveckorna- med vår vårvintern. Det förstår man av hennes stikt Oxveckorna- som står att läsa i boken från Magdala- som kom 1972. De sträcker sig över hela tiden- från jul till påsk, de drabbar bara oss nordbor, solfattigt, tungt och sekt, hela dagar, utan ett skratt. Man bara hatar klimatet med sitt hetaste klimathat i kylan, i tön, i slasket, i snön. Gula och vita liljor lyser långt borta i framtiden. Ja, det är en fin dikt det här. Och går man till svenska ordböcker och uppslagsverk och letar efter ordet oxvecka så hittar man det först eh, ganska sent. Det enda beläget som jag har kunnat hitta det finns i Olof Östergrens nu svenska ordbok från 1934. Och definitionen där det är inom parentes tung, slut på parentesen och sen arbetsvecka, tung arbetsvecka. Och ett av Östergrens exempel det är Efter midsommar börjar oxveckorna och de varar till jul. Och samma uppgift återkommer i Svenska Akademins ordbok. Men går man till nationalencyklopedins artikel Oxvecka och till Bonniers svenska ordbok ja då är det särskilt veckorna efter jul och fram till påsk som nämns där. Breven till oss visade att ordet oxväckor framförallt har använts i de östra Svealandskapen. Inte mindre än 40 av dem kom från Uppländsk och Sörmländsk landsbygd eller Stockholm. Därför är det ju inte heller så överraskande att det äldsta kända beläget visar sig vara från Östra Svealand. Och nu är vi långt tillbaka i tiden för det finns nämligen ett brev av Adolf Törneros som föddes 1794 i Strängnäs och blev professor i latin och estetik i Uppsala. Han dog redan 1839 och hans romantiska brev till olika vänner har blivit en minor classic i den svenska litteraturen. I ett av dem så skriver han, jag är mäkta trött av dessa oxväckor mellan påsk och pingst så kallade vi dem i Strängnäs mm. han var född i Strängnäs Adolf Törneros och eh, på, mellan påsk och pingst det, här, det är alltså en helt ny uppgift då som saknas i källorna från vår egen tid men går man till eh, vårt grannland Finland så finner man att oksveckor finns också där både bland den svenskspråkiga och finskspråkiga befolkningen. Och eh, även där är ett av de äldsta beläggen knutet till veckorna fram till pingsten. Eh, I nyare tid däremot så har man i Finland, liksom i Sverige, menat att oksveckorna kan vara både veckorna efter julhelgen och veckorna efter midsommar. Vi fick brev till folkminnen från en finsk <skratt> lyssnare som hade flyttat till Sverige. Och hon skrev så här att När jag växte upp i Finland sa man när julen var över. Nu börjar oxveckor och hålkakor. Hon skrev också vad det blir på finska. Nytt alka herkevikot ja och innebörden det var att nu är festen slut, inga fler helger och ingen festmat heller, bara arbetsveckor. Fasta uttryck på det här sättet förekommer i flera av de här breven som vi fick till folkminnen. Och gemensamt för dem var att de alla kom från ett östsvenskt område som sträcker sig från östgötan i söder till Bergslagen i norr. Och en kvinna som växte upp på en liten gård i Sörmland hon skrev då jag var barn i början på 30-talet minns jag att då julfirande och julgrömsplundringar var över sa alltid min farmor. Nu är det slut med jul och grannabröd. Nu börjar oxveckor och pannkoksdar. Sen var vi inne i vardagslunken igen. Och ett annat exempel låter så här. Nu börjar oxveckorna med blaggarnsbyxor och havrekakor. kakor. Oh. Och blaggarnsbyxor, då kan man undra vad det är. Jo, det var byxor av ett väldigt eh, slitstarkt eh, tyg som man aldrig kunde nöta ut. Men de var inte särskilt mjuka och sköna. Så blaggarnsbyxor och havrekakor, det var den hårda vardagen, symboler för det. Och om vi ska ta och summera var den här eh, översikten av oxveckorna och... De, oxveckornas betydelse, vad, vad det har talat om för oss så är det att eh, ordet oxveckor det är inte en kalendarisk term i strikt mening. Det är inte som dummelveckan före påsk och fruntimmersveckan i juli eh, en enda avgränsad tidsperiod. Istället så kan man säga att oxveckor verkar ha sitt ursprung i Olika metaforiska talesätt som alla har samma innebörd. Nu är vi tillbaka i vardagen. Och det här är då talesätt som har kommit till användning efter både julhelgens slut och efter andra helger som påsk och midsommar. Så det är ingen tillfällighet att många av dem som hörde av sig till radioprogrammet Folkminnen, de hade lättare att säga när oxveckorna började än när de slutade. Ja, det lustiga är lustigt att jag har ett intryck av att oxveckor är mer vanligt att tala om idag än vad det var när vi den gången tog upp det här i vårt program. Ja, det, det är bland annat någonting som medierna hjälper till att ta upp. Mm, och sen är ju också det att, den här då att vi berättar att det är så gammalt som i alla fall tidigt 1800-tal som man mm. hör det här första gången alltså det är ju väldigt väldigt länge sen det är 200 år sedan och idag pratar vi om oxveckorna på ett sätt som det vore något självklart nästan som det vore ja. någonting det finns mer inga annorlunda. finns inga oxar kvar längre Nej, än, men eh, oxveckan den finns som begrepp men du nämnde ju också dymmelveckan här och eh, det här med människor som har vuxit upp i landskapen kring Mälaren, de minns säkert att de som kom sist upp i sängen på dybmedveckans dagar fick öknan de kallades för dymmeloxen, skärkusen, långlaten eller vad det nu kan vara. Och det här är någonting som jag överhuvudtaget själv inte har någon som helst förhållande till. För mig är det här bara okänt skulle jag vilja säga. Mm. Men det skulle vara intressant att veta om hur vi använt det här är idag. Om vi då pratade om oxveckorna som vi tror så många pratar om. Men dymmelveckan och ja, vad man alltså ska jag... göra. Jag tror inte att det är särskilt många i våra dagar som eh, passar på att gå upp tidigare än vanligt under den här stilla veckan för att slippa ett öknamn. Det är nog någonting som var vanligare för för ett par generationer sen. Men däremot så tror jag att fortfarande finns ganska många människor som lever och som har minnen av det där från sin barndom. För det var ju ofta barnen i en stor familj som fick veta det här att låg de och drog sig i sängen då och kom upp senare än de andra, då fick de ett öknamn som de fick ha hela dagen. Och eh, Dumeloksen det var ju då öknamnet på den som kom sent upp ur sängen på Dumelonsdagen Skärkusen, så fick man heta om det var på skärtorsdagen som man låg och drog sig. Långlaten, det var Långfredagen. Och jag känner själv en, en kvinna som berättade att hon var med om det här och i familjen där hon bodde, där var det far huset som hade tillgång till en trumpet. Så han blåste en signal på morgonen och då skulle liksom alla upp ur sängen och den som kom sist upp fick ett öknamn. Vi tror alltså att det fortfarande kan finnas folk som minns de här röknamnen Och vi vet att de var lite olika i olika delar av mälarlandskapen Så är det så att du som lyssnar på det här har något att bidra med så skulle det vara faktiskt roligt. Att mm. Det var också roligt att höra om det var någon fler som var, var med om det där förskräckliga att bli väckt av en trumpet. <här> ja, det det, det tror jag var mer unikt <här> faktiskt. Vi tar gärna emot eh, inspel kring det här till vår adress lyssna. snabela folkminnespodden.se